Slavoslovia 229 Abiruinței în războiul pentru rodul iubirii Aleluia, slavăție doamnei Doamne, domna Istoase, Domnul iubirii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rodul iubirii noi l-am pus în mâna ta, iar tu, sabia abiruinței tale, ai făcut din flacăra ce din el ieșea. Aleluia, slavăție ție, Doamne, Iisuse Istoase, Domnul iubirii, te iubim și-ți fiindcă rodul iubirii, urmele pașilor tăi, în inima noastră, le-a măsurat și cu lacrima dorului le-a serutat când treptele iubirii le-a murcat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusei domna iubirii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rodul iubirii în măslinul inimii noastre am florit, când ca pe niște fii ai luminii în fața ochilor tăi cu rodul smerenii, răbdării și brândeții neprimit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toase, Domnul iubirii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Mărgăritarul Sfânt al credinței ortodoxe, îngerul tău, la cer, l suit și în deja noastră întru tine, el a devenit și din rodul iubirii, a ieșit. Aleluia, slavă ție, Doamne, și toate Domnul iubirii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rodul iubirii, cu voia ta cea sfântă ne unit Și ca o regină a cerului, Maica cea sfântă, cu sfântul ei omofor ne-au crotit. Aliluia slavă-ți, Doamne, să-i iubirii. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rodul iubirii, camugurii măslinului sfânt am florit și harul Duhului Sfânt în ei, lumina crucii rugăciunii a roit. Aliluia slavă-ți, Doamne, să-i stase Domnul te iubim și îți mulțumim, fiindcă rodul iubirii, buzile noastre, ți l-au cântat și îngerii tăi, curcubeul slavei, din el au luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i stoase, Doamna, iubirii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin rodul iubirii, zăgazurile neputinței noastre le-ai risipit și măsura ta, cea nemăsurată, întreptele gândului nostru, ai sărășluit. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stase, Domnul iubirii. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin rodul iubirii, Duhul cunoștinței, cu darul trezvii, în noi ne-a trezit și în războiul nevăzut, cu ochiul conștiinței, toate ne-a descoperit. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i doamna Domnul iubirii. Te iubim și mulțumim, fiindcă rodul iubirii. Sufletele noastre în limanul cel sfânt al împărăției tale, Vibrațiile inimii l-au purtat și cu lui te-au întâmpinat.